Zidaren egunean, izkuntza politikaren obratzeko egitur eta izan dira konkretuki erakunde publikoak, eskualerian edo bretainean egiten diren bezalaia, korsikan ere balio duenez, jutik ezartzia. Matio Berge, ipar eskualeriko eskualeriko erakunde publikoako presidentak parte hartu baitu eta azpimarratu du egun hortan zer den olako egitura baten interesa. La publik de la la table la Et publikoaren indarra da biltzen ditola hizkuntza politikarekin lotura bat ukaitzen hartutzen duten instituzioetako aktore ezberdinak. Publik de budget propre de 3,4 millions d'euros c'est 3,4 millions d'euros qu'on va développer une politique linguistique. Hartu beragira epek duen 3,4 milioi euroko buchetarekin estela hizkuntza politika bat garatzen ahalko Bainan bai, egitura horrek estrategia bat finkatzen badu eta kolektibitate ezberdinek garatzen eta obratzen badute hizkuntza politika hori. Strategia de nivou de kolektibitea en fonksionese de, de politik lingustik. Egun horietan parte hartu baitute korsikako gobernuko membro guziek, jiltzi meuni presidentak erraiten dauko olako egitura bat interesgarri ote ditaikenez, Corsika garenzat. Au intéressant gabe eta baliatzen dugu problematika politikoa aintzinarazteko. Gure proiektua baita Corsika garen ofizialtasuna eta Francesiarekin koofiziala izan dadin heganai baitu bizkuntzak berdin erabiliak izan diten. Gaur egun l'instant ceur hori estatuak blokatzen du. Donc, pour nous, la se pour la euh, Guretako argi da, borroka juridikoa segituko dugu koficialtasuna lortzeko. Eta demora berian, laneanariko hariko gira, koficialtasun hori gauzatzeko gizan, korsikarrek beren parれcors, izkuntza berreskura dezaten, ekonomia eta sozialar luetan, etxean, la eskolan eta beste. ...de ekonomik, politik, familial, al-ekol, ehan dehor de l'ekol, et puis avec une reflexion ta eriguek duten gogu eta bat hizkuntza da gure nortasun kolektiboaren elementu importantea eta integratzeko faktore azkar bat. S'integri da la communauté de destin que forme le peuple corps, chez peuple masque ou d'autres peuples.